Друга книга Хронік, розділ 21. Йосафат спочив за своїми батьками і поховали його разом з його батьками в Давидгороді. Його син Йорам став царем замість нього. Були в нього брати, сини Йосафата. Азарія, Єхіел, Захарія, Азаріаго, Михаїл і Шафатія. Всі вони були сини Йосафата, царя Ізраїля. Батько їхній дав їм багато дарів сріблом і золотом та дорогоцінними речами разом з укріпленими містами в Юдеї. А царство дав Йорамові, бо він був перворідний. Йорам вступив на царство свого батька, а коли вбився в силу, то вибив мечем усіх своїх братів та ще й деяких з ізраїльських князів. Було Йорамові 32 роки, як він став царем, і царював він 8 років у Єрусалимі. Він ходив дорогою ізраїльських царів, як робив тодім Ахава, бо дочка Ахава була його жінкою, і він чинив зло в очах господніх. Але Господь не хотів вигубити дому Давида заради союзу, що заключив був з Давидом, і через те, що обіцяв дати світич йому та його синам по всі часи. За часів Йорама відпав Едом від Юди і настановив собі царя. Тоді Йорам із своїми начальниками і усіма колісницями двигнувся у похід. Устав він уночі і побив Едоміїв, що були обступили його і начальників колісниць. Одначе Едом відпав таки від Юди, аж по цей день. Того ж самого часу відпала і Лівна від нього, бо він покинув Господа Бога батьків своїх. Він також спорудив узвища на горах юдейських, завів розпусту між мешканцями Русалиму і попсував юдею. І надійшло до нього письмо пророка Іллі, а в ньому було сказано «Так, говорить Господь, Бог Давида, батька твого, за те, що ти не ходив яси дорогами Йосафата, батька Твого, і дорогами Аси, юдейського царя, а ходив дорогою ізраїльських царів і завів розпусту в Юдеї та серед мешканців Єрусалиму, як завів розпусту дім Ахава, та ще й до того повбивав єси братів Твоїх, дім батька Твого, що були ліпші від Тебе. Господь поб'є великою пошестю народ Твій, синів Твоїх, жінок твоїх і все майно твоє. Та й сам ти захворієш на тяжку недугу, недугу нутра, так що аж виходитиме твоя утроба в болях з дня на день. Тоді Господь збудив проти Йорама дух філистимлян та арабів, суміжних із кушіями, і вони рушили на Юдею, і напали на неї, та забрали геть усе добро, яке було в царському домі, а також і синів його, та жінок його, і не зосталось у нього сина, крім Йоахаза, найменшого з його синів. А до того усього наслав Господь на його нутро невигойну хворобу. Так що по довгому часі, коли настав кінець, його нутрощі занедуги вилазили два дні, і він умер у великих муках. Його народ не запалив на його честь вогнища, як то палив на честь його батьків. Було йому 32 роки, як він став царем, і вісім років царював він у Єрусалимі. Він відійшов неоплаканий, і поховали його. В Давиду городі, але не в царському гробовищі.